Mechanische Stufe 22 Einer der schwersten Begleiter ist Bilal bin Rabbah, möge Gott mit ihm zufrieden sein, also wurde der große Felsen in der Schwere der Freiheit auf ihn gelegt und sagt, einer ist einer.